Beti esan izan da eta azken ikerketa zientifikoek egiaztatu dute oso osasungarria dela egunero bazkadondoren ondoren luska egitea. Amar eta hogei minutu artean, gehiago ez. Estatu batuetan ezete baterako enpresetan jabetzen hasita daude gaiaren garrantzia eta langilei errastasunak ematen azita daude Bazkalondoren berriz ere lanera itzule aurretik, siesta txiki bat egiteko modua izan dezaten, enpresan bertan. Horain arte ez da ongi ikusi izan, lantegian lo egitea, baina aldaketa ematen ari da. Esan bezala, estatu batuetan, baina hango joera asko, eta txarrak, gure gana ere, etortzen direnez, igual ikusiko dugu tankerako joera hemen ere. Egi esan, gure zaharrek asmatu zuten, baserrietan, haratzaldeko lanariekin aurretik, burua sukaldeko mailaren gainean jarri, eta amar bat pinutuko loku luiska egiten zuten baserretarrek eta gaur egungo hogeita bat garremendeko euskaldunek, kalekoek eta baserrekoek siesta egiteko iturarik bal daukaten zun e, Bai, normalan, bai, goitsa e, lan egiten badut, bai, ordu erdiko zizta e, bat atzen dut bai. Ordu erdikoa? Bai, bakarrik ordu erdikoa <laughs> Eta zer izaten da, sofan bertan edo eraz hartzen zara? Ez, so, ez, es, es, sofan, balt Horrek ze bali dutxu gero arratsalderako... Hobetagoteko, bai, hobetagoteko. Azkona gara itxen dut gero arratsalderak kontxeratzen segitxeko. Arratsaldari behar den bezala egiteko loku beraz. Eta neurria entzun duzue ondo, eh? erdi. Oean sofa sofaurrean logeratuta, edo bestela autobusean. Bai, hartun Donostitikan Bilbora autobusa, <risa> eta orduan no bertan esunatu nahi, siu estatik. Osa ki, Bai, aprobetsatun <risa> detu egiteko. Eta, enmetik aparte, etxean baldima zaude, orduan, edo... Eta, edo, bueno, lanak egiten dut normalean, baina bestela bai. Right, right, right. Sofan telebizta ikusten, eta alo hartun detu. Oboi minutu, ordu erdi... Lanera doik eztera joateko, errepidean denbora asko pasabehar pasabearrizatea, adiezt autobusean enredoa da, baina lo egitea ez da, denbora pasarako aukera txarra. Bai, bai, egiten dut, hiten dut, eta, bueno, orain klasa ditugu latxaldez eta proetxatzen dugu autobuseko tarte hori, siesta iteko, eta egunan batez biten bi ditugu, hasi Abi... que, etortzeakoan eta bueltatzeakoan. <laughs> <laughs> <laughs> Donostitik Bilborako traiektuan da, ez da? Bai, eh? bai, da. Ordu bete osoa? Bueno, saiatzen gara, behintzat, saiatzen gera. bai, <laughs> bai. Donostet di Bilbera hojaten dira autobusean, edo piloti donostiara ere bai, eta autobuseko bidea aprobetsatzen dute engazte hau bek, loegiteko bai, joanekoan baita etorrelakoan ere. Autobuseko ala ere, salbu ezpenada. Ataldean etxio emana bai, egu ardia nabaten bai. Gordu erdi gilordu lorten, edo gai miutu, bai, depende baina bai, minakai hau ez. Eta 6.70, sofan... ¿Puedo ser un lecuendo so so o ver a ser chinchada? Sofán, pija mariqueta esta de gato. Es, es. Dena, <risa> den, dorengo siesta que do lo curuixca, es tú? ¿Cara iba te costuma, Es, normal es. Es, normal es. Bazte buruan, igual, parranda indagero, igual, lo guchinja, va, igual, va, Baina, bestela ohitura hori baskalostekoa. Ez, ez. Lo naiku, justuko jostuko behar da. Bestela. <gülüyor> loiteko, <gülüyor> Galdur, ez, orida, orida. Bizitza aprobetzatzeko da, ez lo egiteko. Esta bien por ir al lugar, Bizitza aprobetzatzeko da, ez lo egiteko. Eta lokoluzke egitekotan laburra egite egokiena. Eh, laburra, laburra, bai. Motxa bai, motxa eta. Baia <gülüyor> bai, bestela ademuraga jekiloine eske ba, hori, eske. Ne zi sentatsi, bai. Badeu gente bat altzaten dana ta buruko mina gas edo Bai, hori da, hori da. <gülüyor> eske hori da, asisteta gero bete beski makal makalo mm hori -hmm.